Mattheusarkvöðspjall, tíundi kabli Og Jésús kallaði til sín lærisveina sína tólf og gafði vald til að reka út og reyna anda og lækna hverskins sjúkdóm og veikindi. Nöfn postulana tólf eru þessi. Fyrstur Simon sem kallast Pétur og Andrés bróðir hans. Þá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróðir hans. Filippus og Bartolomeus, Thomas og Matteus totlendumadur, Jakob Alfejusson og Tateus, Simon Vandlætari og Júdas Iskariot, sá er sveikan. Þessa tólf sendi Jésús út og mætti svo fyrir, leggið ekki leiðiðar til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraelsætt. Farið og pretikið, himnaríki er í nánt. Læknið sjúka, vekið uppdauða, reynsið líkþráa, rekið út ítla anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í tjæ. Takkið ekki gull, silfur, nýja eyr í belti, eigi mal til ferðar, nýja tvo kirtla og hvorki skó nýja staf. Verður er fæðis fæðissíns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir um hver þar sé verðugur og þar sé aðsetur í þar unnstjærleggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið við góðus og séð að verðugt skal fríður í koma yfir það en séð að ekki verðugt skal fríður í aftur hverfa til í þar. Og takki einhver ekki við yður, né hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilegra mun landi í sódómu og gómoru á dómstegi en þeirri borg. Ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, veri því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir domstóla og húð stríka yður í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfningja og konunga mínvegna til þess að bera vittni um mig fyrir þeim og heiðingjónum. En þá er menn draga yður fyrir rétt skuluð þér ekki hafa áhyggjur að því hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Það eruð ekki þér sem talið heldur talar andi föðuríðar í yður. Bróðir mun selja bróður í döyða og faðir barn sitt. Börn munur ísa gegn foreldrum og valda þeim döyða. Allir munur hata yður af því að ég er trúið á mig. En sá sem staðfastur er allt til enda mun frelsast. Þegar menn ofsækja yður í einni borg, Þá flýið í aðra. Sannlega segi ég viður Þér ekki hafa náð til allra borga Ísraels áður en mannssonurinn kemur. Ekki er lærisveinn meistaranum fremri nýja þjóttn herra sínum. Næja má lærisveini að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrst menn kölluðu húsföðurinn Belsebúl, hvað kalla þeir þá heimamennans. Óttist það á því eigi. Ekkert er hulið er eigi verður opinbert, né lengt er eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri skuluð þér tala í byrtu og það sem þér heyrið kvíslað í eira skuluð þér kunngjöra á þökum uppi. Ræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deitt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði, sálu og líkama í helvíti. Eru ekki tveir spörvar seldir fyrir smápenning og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Veru því órættir, þér eru þið meira virði en margir spörvar. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð Ég kom ekki að færa frið heldur valda sundrungu Ég er komin að gera svoðan andvígan föður sínum dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni og heimamennmanns verða óvinnir Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður, og sá sem ann sinni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna líf sitt, tínir því, og sá sem tínir lífi sínu mín vegna, finnur það. Sá sem tekur við viður, tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendið mig. Sá sem tekur við spámanni, vegna þess að hann er spámannur, mun fá spámanns laun, og sá sem tekur við réttlátum manni, vegna þess að hann er réttlátur, mun fá laun réttláts manns. Og hver sem gefur einum þessara smælingi að svala drykk vegna þess eins að hann er lærisveinn, sannlega segi ég viður, hann muna alls ekki missa af launum sínum.